תהלים ספר שני, מזמור מ"ב, למנצח משכיל לבני קורח. כאייל תערוג על אפיקי מים, כן תערוג אליך אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי, מתי אבוא ואראה פני אלוהים?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 איה אלוהיך, מה תשטוח אחי נפשי ומה תהמי עלי, הוחילי לאלוהים כי עוד עודנו, ישועות פני ואלוהי.